رسول <سؤال> کریم اما باد بسم اللہ الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> وعنی اللہ خواسی بلی حکیم نبی قارس علی رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الشر وی کہ اصردیل نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم نتخوصو کو الشر ان انفقت شرवारे کې تپو څو کنه بیا و سلامت او فرمایي چې لاتس الونه انشر واصلون یال خیر ما ده شرवारे کې تپو څو نه مقوي ما ده خير بارا کې تپو یا بیر رسولات و سلام داولې وي چې لا تاسو نه ونیو چې شر مشرب علي کتاب پوسمو د خیر باندې کتاب یو د دیو جن چې فقط چې لري چې هغه سره خدای <سلام> د خیر دیږي دغه یاد د خیر او سره <سلام> بیادت اگه شر تصورات زیادی گی او دچای چه تصورات زیادشی ندارو و اقو زیادی گی نحریب یا چه کمدن و اقو زیادی گی نحریب یا چه کمدن و اقو زیادی گی نحریب سلام فرمائی شی اللہ تسالونی آنی شر شر بارکی جی کمدن زمانت اپوسنی شوئے مدادا چل شر بارکی تبوس کی گی بدن سرا لبدن قوت شہوانی و شیطانی اگر چل کرنم حرکت کیا او ملکی قوت و سرا کمی ملائکی ووچه د الله سره امينه درې مدار نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایلي دي چې باورښت له تعلیم الخير ز خير تعلیم نه پاره خاله کو تا خیر او خیر فائدې وکړي د تعلیم ټول لا فائدې در شر نه بچاو تا دامن څخه پرکو او خیر لپاره هغه دیوې نبی سن او فرمایي چې شر کوو سنمت او ان سالونی ان الخير نبي صلى الله عليه وسلم بخبرت رئيسة يوقع ثم قال لنبي صلى الله عليه وسلم إن شر, شر شر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء يو بدوي بلبتري وبلبتريني يو بدوي شر سغر اسمو تفزیل مبادتر ده او چه از آفت بگیوشو این شر شر ده دینا مراد بطاریم شو بادترین شو نیو سڑیوی عربت خی او چه کم دنو زان لنقصان جی زاله چې کوم ډول نقصان وي دیم سره ده چې هغه شاک کړي مده خپل دین نقصان وي یو بات دې چې د خپل دنیا څخه نقصان وي دیم باثر دې چې خپل دین نقصان وي او دریم باثرین دې شعاعی قدمونو خلې رواني او ورسره د انسانيت نقصاني نقصاني د دینونو او غاجی قدمونو متعدی شنه نو نقصان د دنیا دام باندې نقصان د دین باندې او بیا چې نقصان د دین دعا بدتارين لهم دعا شكامدنه سوشهده بدتارين لهم لديه وجنه علماء زكا شكامدنه غلطي سرق لنبي بل كيغا شكامدنه مات نخصانك فمن لك باللذين أغللتهم دعا وخلق بارك رسوكم عندي چ هغه ځکه چې په دغه طګه باندې هکړم فملک بالذین اضلته چې دغه طګه باندې هکړم دا غیبره کې وسه کای دا دی وځنه و شروی بهتر علماء جې و وجدا د غلطی چې وخلق خلقت د دین په نظر ګوري وخلق ودا غلطای په نظر وګوري خو انتی چیرې غلطای په نیاتو کې او ګنا او کوي نو دمر نه اوسان نه دي د بل الله رب ال عزت د توبې توفیق نصیب کی خو چه ته ګنا د نه کې په نیاتې نقصان او بیم داسی چی مولاق پلی غلطایل دلیلوی پلی غلطایل دلیلوی داخید دا واجه نا آقا دیر نقصان شی دیر نقصان شی ها تلوستا کوشش پا دے چی ردی رب و لیزت منگا مچ کی اولانا یومنا پاسد خالو نو کو په نظر کې علماء یې ابل قراته د علماء په نظر ګوري بس غلطی اگر ګماو خدا غلط ته 290 نه 920 ځکه یو مولا چې غلطی کوي غلطی وتوی ودعا مو په نظر کې دا دي ګناص په خپل راضي چې دا دومره رات ندي کله غلط وي دی ولایت ځان نه جن نقصان نشته دا نه جن کوم نقصان نشته ولا کاره مخنه نقصان څه دي کومه او چې بیا و نه یې شو ورسره نبی عليه السلام فرمایلي پاینا خیرالخيري قيار علماء بهتر په بهترو کې ګستري نور علماء دي غور او غور چي چيو داري چې دنیوي फायदा حاصل کړي ګمداري چې دینی फायदा حاصل کړي او ګریمداري چې ديني फायदा عام کړي مدا پتو لو کې څو بهترين یو چې دنیوي फायदा صحیح حاصل کړي ودا هم خر ازاستا فائده خدا لاؤکرام دو امدار جزان لدینی فائده سکی حاصل اکی او دو امدار چی دینی فائده عام اکی خورا اکی بدد واجن دنیا, دنیا کی دین سشی خورش کی ودا بہترین شو لا بہترین شو مولمائی کرام چی داغی رواجنا دین خوری گی د دین خوری بلکې چې دین خو وسو د دنیاوم سم سره ځکه په د دنیا سره سمې دل او نیابې دې مذاقانو د دنیا د صلاحيت سبب علما ني تخلق د دین د دنیا د صلاحيت او د سبب چې تاوا ولا مکراني سلام وجهه بہترین ہو ہے پر تو جو وارہ تا ہو ہے انا عبدالرزاق علينا من شر الناس الله ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقینا بہتر انسان وہ ہے جو اللہ بنی صدر اجر کے اور قیامت عالم نے چلا ہے تفوی علم ہی چراغ فرغوان صلی اللہ علیہ فا ایلم بانی یو فائده دنیاوی دار او یو فائده او خوروی دار فا ایلم دنیاوی اول دا دا ایلم بیزتی او دا, دا ایلم ناقا دیو هم او دا سبب در جهنم و اصل فائده لاتا چه آخرت که تا تا فائده ها سیلشی بیاد هر نیک عمل داگی فائدہ دا آخرت تا داگی فائدہ دا آخرت تا وہ آخرت کی بے فائدہ بھی فائدہ لپا آخرت کی چج دایی لم دو حصول سواب نه بلکی دایی لم فائدہ د عمل سارے خوڑکڑے دے عملی بکرہ دے وہ خوڑکڑے ل اصل انتفاع ل دارا چې دا قیامت پر د بقاتا کې بلا علماء بلا عوامي بلا چګدنو خلق کې چې دغه چګدنو څخه ورخلرې اله مخودلره د قیامت اورد بدلی دا غالب دي چې دمر یو دولت و سره په دنیا کې او په آخرت کې ولا استفاده وارو چې د په دنیا کې باغيله بعمل نه وړه او دا بیر نشارینه اوغره خورخه نو نو د دقته د قیامت پر د خلیل سره ده دا سړی سره چې بلکولو وی وکولولو روبوی وی اور د لوګیبری د لوګیبری د دقته شاند د او قیمتی د او اخرت کې د لا फायदा وره لا انت فیه بیلمی عزیاده نحود خالق قائلنی عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ میں حضیر ہوئی شماعت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے حل تعریفو مای عادم الاسلام تا تا فتا شمای عادم الاسلام شستشی ریچی موری اسلام لرا اسلام ختمی حدا توانی دلو ترولی تھی یا چ هر کان دې اسلام د دې اسلام دنیا دنا هغه جګنر ولای دې یا دې مول اسلام د اسلام د عزت ځای لکې د اسلام د عزت ځای لکې یا دې مول اسلام چې با غې سره د اسلام د عزت ځای لشي کبه اوسېږي چې با غې سره د اسلام इज्जत چیکندن هغه خرابي دي قال ما توي کوتلا ما پته نشه سواه ته کبيو چیز دي پلان جوړوي کوبا ده پتا نشه قال توما رج الله تعالی فرمایل يهدمه سله العالم وجدال المنازق بالكتاب وحكم الذين مات المظلين دری اصباب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو زکر کرل چندے سارا اسلام نوڑی اسلام زکرم نوڑی گی اسلام یوم محقوص تاتل بکار دی دویم اسلام خوراول بکار دی اور دریم اسلام غالب کول او حاکم کول بکار دی دادری غوط خدمتو لسو یو اسلام محفوظ ساتھا وکار چې چکم اسلام نبی علیہ السلام راوڑے اللہ علیہ گلہ دے چپاوے کی تبایور و تبادل تحریف شي چی اکا اسلام چې دن خور پڑے شی دین نشر دل اسلام بکار دے خوروا خوراول بکار دی دین حاکیمیت آبا بکھا دے چھے اسلام حاکیم شی حاکیم شی اسلام ہے تیدرہو آرومادار چھے دے راپ علم باندے دے چھے عالم صحیح طریقے سارا زدہ کرو کی او بصحیح طریقے سارا آگا چھے گرننو سمجھ تراؤ لی چھے اسلام نی ربی آبا خوراون کی خوراول کئی دعالم پر نگران آئی تھی عوام جی خورای سہر دیں آگئی مجھے گمدن ہو ناشر دعیلم نگرانی و علماء کئی آؤ حاکمان بہ حکومت کئی و علمان بہ نگرانی کئی تو صحیح دن بہا حاکم کی صحیح دن مجھے گمدن سے حاکم کی مجھے عالم کو عالم او خایل او نو منافق ته موکسشی ميلون شي او نافقه او او شي نو ايما او حاکمان با ولات فیصلهږي شروع کی تر اسلام جته حاکميت او عزت د اسلام راغاته حاکميت د اسلام پاتم شو بنیاد د سوسيشو زلت یعنی ظلت العالم سبب دے دی جدال المنافق او جدال المنافق سبق دے دو حکم العمت المخلی حکم العمت المخلی عالم خوئی کی دو منافق باقصودس کی چه مناسق تا مقامل او چه او اغم جدال شورو کی دی غالتا بادشاہ تا مقامل او چه اغووی چه من نسو کونسو اغوی باشتونس دی نظام مراولو او پھر دوائی دی نا اغا حاکمان اغای اسلام حاکمیت چه کم دنو اسلام حاکمیت او نور توسسی شي علي اسلام او شان او شاوكات چې فاطمه شي اخر ختم شي دغه خبره ده چې درې واړه دغه دغه سواب دي یو دا چې درې واړه وصله ک او سانا سو قد اسلام او خطا دیمه تو جګړه چې راغړې والے شي د مستقبل جوړ د لاس باندې یګار سوال دی, جدا جدا دی. العالم خویدل العالم دی د دې قاعدل و قاعد اکثر کلا کلا ډیره خیالي اکثر غیر اختیاري غلطي يا دغه اگر غیر اختیاري وي نو او اگر کا په اراده ده و نو عالم د دې د هيا پرګار ده داغه ما مولي قائدل امتو دتبارکيه امتو دکبله رسل تبا کئی محمد عالی تانوی رحمه اللہ تعالی لئے عالم ترشوے دے جو آگئی پالا کھا کہ انگرے سراجم وہ ناو فتح و اکڑا چھو بدین جائے کہ انگرے سراجم جائز نہیں بدین جائے کہ انگرے سراجم جائز در دغه په دوجنه ډیر مجاهیدین ووښته چا لا تعالی رحم الله فقور کړه چې دا جایز دی وړخانہ ګروس په څو لوجننه په باغی دوجنه انګریس په والا کا حکیم څو به دینی اقدار او تدیر له نقصان او نو محمد علی تعالی رحم الله تعالی فرماید چیز ز خپل غلطیا باندې poreso چیز ز خپل غلطیا poreso چې زما معمولی فتوی سمته د ګلدنو غل تاثیر وو چې اسلامی اقدار او د ګلدنو نقصان شو او ورسره د ګلدنو انګریز حاکم شوه وم باندې وېدا چې ګلدنو زما معمولی فتوی وروجه د علماء معمولی غلطی <معبولی> خبروں کی با غلی خبرو کې څور امانت ده هغه دغه نه پات بیا چې کبرو د جمهوریت ټول بنیا څخه شې قائم شي ل دوی ته کوم د مسالې د ظهور شي ورلیه داوه اجتهادي زلت ته لگا اجتهادي غلطي وي ورغه نه دمر له د دیو جنا تعالم هر خبره قابل اتبع نه وأولي الأمر منكم يبيني وأولي الأمر من سرعكي عمشتا ويتالا في القرآن وصنة معنى كبرابر ونويمنا أو كبرابر ونويمنا دانا كنه شده هر علم خبر هر خبره واجب الاتبار داني شده شده هر علم له هر خبره واجب الاتبار داني كان زياد محسن ذلت العالم کله یو علم دیو مجبوری دلازا اقا تزنی مجبوری بی زنی مجبوری بی دی کتاون و تشریط و مجت نوی اقا تزنی سوی مجبوری بی تزنی مجبوری دلازا اقا چا کم نره یو خبر ہو کی اقا خواه خواه خمرا مجبوری مخاما یه لنی زیجمانت دا مجبوری در بس چیچ خواه اقا دا مجبوری دشي پټو کوم مراحل او تطور او ایا چې په اګاج کمنانو یو خبروږي د مجبوري درلاسه او ساګه دا هغه مجبوري ده نورو د طو هغه مجبوري مشره د ضروری ده چې ترې د کمنانو یا داغه فهمي خبره تر سید له نه ده ضروری ده چې ګني داغه فهمي ورسره له بچا په هم دې وسید له ده په بچا په هم دې ورسره دیکی سوچ بکاری نو یو خبر را ذلت العالم نا عالم خوائدل چیوی و آغر الدین اسلام معایدہ کبھل کن نو یو احتیاط بکاری بخلو با خبرو کی جذبات دنیاوی مفادات تنظیمی تاستولات دردین دو اجنات کمه جننن خلق دی او یا دی حدیث ولت مطلب بیان دي د تقرتی خری او د پدلی چې دا زګی دی په روحانيت بیانو هغه چې قدر بدل چې سلط خالی ني یا دنیوي مفادت سمي غلی وی یا تنظیمی تعصب په د باندې سمي غلی وی دا غیر وجہ نه چې جننن او دعوی کی او بس هغه له نوع د فار مستقل څنګه دی دلیل ګرزی ټول بنیاد بیا په اپکټ کې سی وی اوه تاسو به درا روان وو مختلاګانی سپاز د خبرې به خلک په دلیل کې پېش کړي دا ما څو تن له کوته کې سوچ کاوه الګ په خلک کې سوچ کاوه چې د خبره کومو یا غیره نه جامې اوپا د دې صحیحیت دا د جذباتو تہ دنیوی مفادات اوه که تعصبات وبنا باندې وا سلاڅ شه وو دا څه شه وو لو کو په احتیاط سره او په سوچ سره کار وکړار دي دګスタル شو بخبر و باندې و په بنیادو د زړیګی بنیادو دا اغه د تبطور خبره نه د دنیوی مفادات او ګیراتو یاد نه د جذبات او ګیراتو یاد نه د تعصبات اغ حبر نخلار شاو حبر نخلار شاو بینا بیم سبب مستقل چې کمدنو دن دن والی دلو جداد کتاب بالکتاب دا جد کمدنو دا, دا ملازری دی جداد المنافق بالکتاب دنیاوی مفادات سیاسی دیگرانو با علماء اسو باندی دنیاوی مفادات چه کمنن و غالی چی در جرگی پا خلق باندی نار رئی خپل شحوات او خپل ذاتی رای و لا قرآن دلیل گئی خپل دنیاوی مفادات و لا قرآن دلیل گئی لگنن سوا سیاسی نیداران اغیی چه کمنن و خپل و مفادات ایا ټول حدیثونه د دې دا لري دال جدال القرانه په کتاب خپل ذاتي دې په قران مو دلله د دنیا یو مفاداتو دلیل دل چې دل کم دنو د دې لپاره جدال المناجه په کتاب دي اوبه یو خاص لهجه لګيامي او اغل او باری رو که او بردی مرازارا تو اغل نمبری پی سیوا کی اغل پی سو سیوا کی نمبری پی سیوا شی اغل تج کمدن روائی باسو شو او شو اغل منافق تی بیمانا تا اغل تج کمدن رو کی اغل جدال منافق بیل کتاب جدال ده منافق ده کتاب سره وقران سره دنه مطلب كله ذاتی ده له كله د دنیا یو مفادات له هغه د و قرآن دیل جال درې مستقل سبب د دین دل وړې ده له المذلی هغه حکومت او فیصله ده د ګومراها مشرانو د سردارانو چې هغه د فیصلہ لگی د قران او سنت خلاف کی یا مطلب دا ده چې حاکمان شي په دین تبع شي وس چا کې مون ګمراه دین تبع یا مطلب دا چې د حاکمان او د سردارانو شری قانون باندې فیصله نکاوو او یاد ده چې ګمراه مشران ته دل وس چې بي خلق دي, دي خلق مشرات ته شو او رسو د دین په تباكي د دین شان او شوق ته دنده راخ نیږي مطلب دا ده چې عوامو لپاره دي چاغي نیکان خلق چې کمدنو منتخب کی نیکان خلق منتخب کی دوی ټول کې انو اناسه دا سو چې ټولنه جواز ورکړو جمهوریت چې مداوا محتوی لکې او جمهوریت چې د بنا نو د عوامو, عوامو خپل انتخاب او د خپل حقوقو تلل کې هغه اگړی د حقوقو د پاره د غیر ممندګان پکړې اوس جمهوریت سمو عوام سمو، سمو او قوحو او قوم سو وو بانتخاب بدعو خرمو کیجئی او قوحو قومان حرامو انتخاب بدعو غلط و خرمو کیجئی انتخاب بدعو غلط و خرمو کیجئی تام احنات کو پا خوبلا محلہ کی او دا خوبلا محلے چھے کم در او او او اگئی دا تا ذہن زورگو چیدہ مشارت حال لائیت سوکتے اگئی تا ذہن سازی اترا پا خوبلا محلہ سال ما خَلَ مَحَلَّ صَالِحَ اڑار د umasود محلس denomin blunt د cubic cooking صالح اگرار اسود ا sinkام ان دون ادفاد بد صالح اگرار دی تند زود دی یوی محلی تشترح الدن وVPN ا ERN ادفاد بیش محل وند دن ادفاد محلatures تشترح الدست ادفاد بیش محل sights دود ادفاد بیش محلس ان صالح و Dr دی با سم سلی جوڑی خراب سلی با جوڑی سم سلی با جوڑی تینزو کسان دی کلی نمونتخب شو دا دی کلي اصحاب الحل لیول اخد شو دی پینزو یو منتخب کو چه دی با زمان دی کلی بل پینزو کسانو بل کلی کے کو بل ببل کے نحناتو کو دا شل کلیو د شل کلو نشل کسانس شو منتخب شو لیشونو کلو ایرادی چکینو او یو کستکو منتخب کو اگر یو کستکو منتخب کدا وقلت راجی که سم براجی سم براجی اولی دیویخ نبونیاستو سمو دغتی اصحاب الحل والا قد. او دغتی کندر انتخاب جدا او کچا عوامو کو عوامو کو اصحاب الحل والا قدو قد دا دا او داگیز دا تا او داگیز تا طریقے سو کارو داغې چې قدر او بصي او کاس منتخب پر سر او کسانو هغه د غيصې شو حکیم شو اوسه وو او قرات سريت مننه آزاد لسیږي جمهوریت ځل لسیږي خدای په پیدل نه او بل داوا چې کوپرې بمن باندې پرېسلامي دي کی لازم ده د جمهوریت زمون ته کې ده جمهوریت داغي ته کې نه ده خدای وکفر د ديموکراسي د په بمن باندې په جمهوریت لیبل نافس که بلا سره وصلا نوا وفرد داکه بانی رمون نافس که وحکم العمت المغلل وحان الحسن قال لا حسن برسر رحمه اللہ تعالی مرسل رغیت تی او داویلو بسرد مشکات تی چه زمد آسه مراسیل تابعین وقال و صحابه وقال و سکمه ذکر قومه الحسن قال علی المعلمانی علم دو قسمة فعلم في القلب فذالك للمنافع یو علم لے چهغا حال شی اسوشی حال شی او دو علم لے چفاقت حال لے وعلمن على اللسان فذاکا حجد اللہ عز وجل علم نی آدم دا دلیل الله رے و بنی آدم باننی فرز قیامت چه خب پویدیو عمل لی بینکو خب پویدیو چلی دی ويذل بيو چاله دې بيدا داليري رزي الله تعالی په هر وخت کې درکړم چې ولکن افشا عليكم كل منافق عالم اللسان زيارته وبتا سخطاره میرا چه منافق عالم اللسان به باندې راشي چ یوخالف قوله فیالو وخلا علمنا لئ مولا یصم الیم دوسره په دې ایلم په زړه کې تاسو لره کړه مولد زخشیته نده حال نه نه بې راګړې حال نه نه پېداګړې ما نه رغ ویلو قال رب مرد حال شو قال را گزار مرد حال شو ش من کاملې پماه شو ت د خو د پر ده چې دا د کمو دغه د وخورور ل دور وليي او دا شغللهدار بایان کو ختی خوشال الخانې خطیب خوشال الخانې او دا ګر دخي او بیاې کمدنو نور خیر خیریتدي وررسران دا د کمو ش د خیرو او مناظر ده او شیر ده شیر اشاغت ته او دا جه کمدن زماره غرم بیگه او مناظر ده او حقوق وو رو رو رو رو بسترو که قور گرزائه بسترو که قور گرزائه او چه کل اجه کمدن ده یا ده اخلاق و دا معاملات و حال راشی ده تاوی دو برابر یه تا دیئے لبن سمت لرسو نا منافق علیم اللیسان نی منافق علیم اللیسان دا علم علا اللحسان دی رمولان رومیوئی قال را بگزار مردی حال سو کل دکل دوزی پریدا مردی حال دا علم دی حال کا علم دی سکر حال کا او داوستنگا حال چیگی پیش مردی کاملی پامال سو دیو مردی کامل بخدمت کے پاک سو چتا تقبل نقصانت سجی معلوم شی سر پوک اگراء کئے نحوک اگراء کئے فاہ کفیاتو کیلئے انو اگراء رکھ رہا لگے کفیاتو طالب پاتے سو فدا چھے کمننو مر فرید الدین احطار دے کر گئی چھے علم جز علمی آشقی آشقائی دے علم نیلاوہ رو بل علم نیستا ناشقه چه الله اللہ محبت نده پیدا کره علم نو آغا علم ده ردو آغا علم نده نیست علم جل علمی دین علاوه ده کم نده زکرکی چه شقاوت او بدبختی ده آغا تن را برطن زنی مارے بوار علم را بر جا زنی آرے بوار علم چه تر قول تر حدو اونا مار ده تک ونگر درکی علم آغ علم ده چه اغب و روح سراؤ لگه تاثیر او کو او امارت من عیب من قرآن علم تاثیر او خائی ده علم چه کندر تاثیر او خائی نو علمون فی القلب چه تاثیر بزرگی مو کی وذالک علی علم النعفر و علمون عوالنسان دو میرم تس پجباره تاس په جګر په ظاهر باندې اقبال ویلو تقلید بلبل تاوس ته بلبل او بلبل سے تاوس او د بلبل د تقلید د توبه وکا توبه د وکا بلبل فقټ اوازه هه تاوس او فقټ بلبل فقط آوازه تاوز فقط رن بلبل تست چگاره لے او تاوز تست زائیری ڈول لے زائیری ڈول نظام شادا خال شیخ سے مدر ظل و غالی زکر از امارت سخون خرا بکن وی بگریز از امارت سخون خرا بکن وی بناوت نظام شادا او ظاہیری خبری فکول قلیمہ کوا چې خن کو توجود تا دیر آلوینہ دو گو ریزہ زمارت سخونے خراب ہو فندل ظاہیری بنا وردن اللہ اقیل ایسے کندنو منگا زدور من اصلح سر رہو اصلح اللہ علا نیتہو چاچ خفل باطن سن کو ظاہیر بولا اللہ سکی سن کی وَلِبَاسُ الْتَقْوَى ذلك خير ذا باطل لباس دير ده لباس و الْتَقْوَى ظاهر لباس لخطو زور ورکه ورشا خلق خبرنا دا شهر باطل لباس لدور ورکه وعلمنا للنسان وزاق حجة الله عز وجل على ابن آدم وعنبي حلیرات رضي الله تعالو ابو حلیرات رضي الله تعالو فرمائل لي قال حافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعتري النبي عليه الصلاه والسلام دولو خيلم ويا عين دولو خيلم یاد کړی دي دغه یاد چیو ځا هی خبره چیو سوال ده چې واینه مطلب خدا ده چې لکه دو دفتر دي دوه رجسٹر یو رجیسن اوبل رجیسن نشال لے چیابو لنروئی کن تو لا افتو ہو ما لنکرنا را گر دوسنگ امی آئین یو جواب دار یو چی زکر رماحل اموراتینا حال لے دیم جوابداري چې ما جکان محفوظ کړل دي پیغمبر سلام نا کوم حدیث محفوظ دي د کژلاري امل او کما د ډول دوره د څلوګو راځي دیم جوابداري چې د استعمال لري چې ابو هرره وو د كل حدیث و و الہ ابو نور الدين قال رو بده كله حديث املاء و الى ذن سوالي شموشات تي روايت حفص تو ثلاثه اجروا ما دري ګو دي اعتدي دي دي ګو دي ميات اجروا او بیا چه یو جربا چیدا جرابین دو گولی بیخوارا کرلو او یو میرے دو خور کرلو دنی شواب دارد یو بیاوئی چه بل نگت ای کنا او غیوری بڑوشو چی اساو چی تا سلاحو تو جربای ری چی تو جرابین ری بوندې زوشي درې هغه یو یاو سریه کړې هغه یو وګوره دوه کې تفصیل شي هغه یو وایو داناګي حرام گورمزي درې سواله حرام گورمزي وايي خمسه د رسول الله څنګه خمسه د واجبات ما پېژوهی رات کړی دی د پینځه کندوانه دې روایت کې کلام نه منقطع دي او تصالح شي ولول کیو دغه پره قرادلې شي خودونه د حدیث نه معلومه شو چې خورکل هي لمغ اگر کم دیر ده هغه چې کمه نه ده خور کړي زګ او یو چې یوګو دي می خور کړي بلکې وای درې څلو رې خور کړي یو بادشاه ر لهګځوم غد چې خور ایلو سیات ترچا نه د ادمي منصور نه چې کمه نه ده خور کړي دا ته به منصور نه باز یا ته ډور ته ذې مربسي مانوي خبره را فاما اهدوما فبسسقو فيكم يلوخه مخورکل له او اما الاخر او رب الشد نو فلو بتصو خوري کما نو كنت هذا البلعم لا مریبا ميغوس الشيء يلي مجراطه ما ريبا ندی یو مطلب دا دی چې دین اهل بوله شیطان و رات دی دا دین اهل بوله شیطان نو وکړو مې بیان وکړه د کې حاکمان چې کنه ما حاکمان دې شي اوجه لوقته از بل عم په ظاهر حواله راځي دا جنډه به پاتې د نشم لازم د ایلو کیتن او د حکم زنه خابري دي داغه بيان کومه کلی شاکمات نبري زنه دي ضرورت دي چې په دا غوښتنه کې دا سه حاكمانو چې ورلګور بیا چې غیر زیدو او دا او دې ته ضرورت یسته داو مطلب د ابو هرره د درځه سوق بیان کی په کم دور کې نو کېدې چې حاكمانه غټه کوم دور سره ولګي کړه اگر اپنی جو ایم حدا دار علم الاخکام نی او من علم الاسرار علم الاخکام نی نو اگر اپنی بیان کرده اگر علم المر اسرار علم التصوف دا غیذ کمنو خاص خلقت هغه هر چرتنی شي به هغه ولې د دې وجه له کبلو وې چې صدور الاکابر كنوز السرائر صدور الاکابر كنوز السرائر دا مشاران و دا بزرگان اس اینی چی دی ندا دا رازون و چه کمدن و خزانی دی دا خزانی دی. او علم و الاسرار چی دی ندید رو یلکی گی علم و المسخون عنی الاغیار او دا علم چه د اغیارو نمحفوظ دی دا اغیارو نجه کمدن و محفوظ دی رضينا اسرارو جنارو مرادبي چې هغه ته د خواشو دین مرسي او د ار چایل <سؤال> متضرسي عارفین بالله پای باندې پوي چیار په دې باندې پوي دله نشي د دې باندې سنې خبرني او زنه د کبدنو مساله وی عوام زهنه ناسې تو قامت عام بیان کړه نه بیان کی نو ما صلیب اتنے کے کبدلو جونی چینا تا ما صلیب جونی چی او خلق و ببلبل سکی اختشی ناغل عوامو دا بیان او جنوی فام الاخر فروب سوستو کتی آزل بلون یعنی ما مان عبد الله قال يا ايها الناس يخلقوا ما لا مشيء فليقل بي وملم يعلم فليقل الله عالم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى روایت ذکر گئی لا ملامزاج چه ملابسك تشب نباش دال غلام مزاج چه ملابسك تشب چکو مولا د شب کېدل خوندري غرانه خبره لګه دین د تا داول چې بده زې زند کوی غبا دا د شرم خالي چې بده زې زو د شرم حدیث کې د دې ادب ذکر کاول شي دلیل لم يسا اول ادري دي په احاديث د جبريل کې دي چه مل مسئولو آنها بی اعلا و نیرست آئی نویر سلاکو سلام اغاز کمدنو لوی حسیوان و اغاز کمدنو اوی چه ما تے پتا نشتا ما تے پتا نشتا امام مالک رحمه اللہ تعالینا و یوم مجنس کے سلویخ مسئلو تا پوسوسو اغه سنونو جواب ورکاو او اسمت دې څه ما سنونو مبارک یو پتا نشته واه ساری وی به انت تقول لا اعلم وانت عالم المدينه ته دم راځه سره چې تا څنګه قالې بوله او تو چې ما په تاسو نشته امام مالک رحم الله وتعالى او فرمایل خذ دا مسالي واقلان او دا مديني فريد قصوك الغزا وقل يقول مالك لا أعلم هذا خبر الظوطاوات شمالك وشماتا بتا نشك فريده سحرميكم خنا قصوك يوائي الظوطاوات شماتا بتا نشك امامو بي سبحان الله تعالى ارداناتي قمنا رسولي تبوسوك وغده ماتا بتا نشك بياتي تبوسوك وغلي مسلوه ماتا بتا نشته هغه ورته وی ولته خلې او تلقاږي کوځاتي او څه څه د شي تو کوځي کوځاتي په دې ما ته پته نشته نو موږ څه په دا بخان تاسو د لاندې معلوماتو تنخاله کده مجهولانه د تنخاله ټول شروشه او د هرشي څخه هغه ویزدہ که ده هر سری مجھولات ده هر عالم مجھولات معلومات و نزید کی مجھولات ده معلومات و نزیدی زیادتی ویدہ خمان ده معلومات و تنخواہ را گئی پھر جیدہ مجھولات ده یا کہو لے بجیدہ حال و مشین خزانہ ده معلومات و تنخواہ پورا کہو لے نشید و رزلالور و عالمان اقول لے شِلَا عَدْلِي جُنَّةُ الْعَالِمِ طمن اقطا عاف هو مجنون لا دری چې ده د عالم دال طمن اقطا عاف هو مجنون چاته غلطه دته نه خطا شو دا لا دری نوې په ده له پته ده تنې وسه ده پته نشته دا چې کوم عالم افتان ویګری دې به بغل کې د هر څه جواب ورکې کړي کَرنی کانا سبق ایږي تیم کې ورچول درځار به نيزي خلک چټکیې بناړ او مفتي صاحبنه په پښتو کې چې دا پټلې ویلاله هوښرته کابه پټه ديشه او د جوابوم درکېدلله فدا سمې درکې چې بیا به تا تا لکه د پړې او وګړو کې وې وقداسي لدازی او وقداسي لدازی تاسو وګورئ چې وکړم چې بیا تا باندې دروازه ولا دا ایوه ګورې فرای مو لاندې وروې چې دې زکه فیصله حواله راځه مختلبی نو ځان نه نه کړه دا مو خیالو ځان نه سقې عربي حواله راځه مختلبی ته ځللې سوچې او ما یوسلو یو ځل لې سوچې ګاهه دا ځل خبر رائے دې مطلبيي توورلاږي ودام د افتاب برکت ته خلک دا سړی لو کولی دا کو الناس من عالم اشي فليقل بي چاته کوم خبر معلومه نودي کی او ملم يعلم بلقوي فليقل اولو علم دولي الله ته په تروا ته رسېشته فئن من العلم ان تقول الاعلم الله عالم د علم یوې صدا پهنده د علم یو چې صدا امدا چې ته ووایې به راغله خبره کې چې ته به له کوېږي سوای الله اعلم چې الله دې دا پوری دغه علم نه خراب چې د بکان مثلا نو کوېږي نه غواڅه حواله کې الله دې قال الله تعالی لنبيه نبي الرسول پیغمبر خپل ته الله خپل پیغمبر ته ویلي خپل ما سلوكم علی بناجه زګو سمزوري نه غواړم چې کوم ځای غوښندې په ويګم نه هغه د بارانه کړشي په نوښوي چې کوم ځای غوښندې په دې ځای نه ګوېګم نه د زوري بارانه څه شي کڅي ومانه بلا متکلفي زره زانه جوړو کې نیوال شما دا وېږي راغلي او زره زانه جوړو ما وېدا کومه دسمرزلنه ګلکار نو کوم ما وذلي تاولي او مانه من المتکلفين او نیوان زجور اونکی در زاننا نابیہ تکلپ گنسی زنو نمک کے ولیو اقلوها تکلپاً دی اقلپ اعتقادی تکلپ عملی تکلپ تکلپ الاخلاط طول مموئی لیو فمانا من المتکلپین عمر رضی اللہ عنو زکر کری نوحینا عن التکلپ نوحینا عن التکلپ دایت فا ازارت الخفا کی شاولی اللہ رحمه اللہ خلافت پایتونو ک خلافت به کې پایتونو کې چې خلافت دیته وي چې د الله دانه به نه جوړه چې د ځانه جوړي بیا ت خلیفه نه د خلافت پایتون کې دا وړ دی او دمره جللا داقولې را وړه دی چېه نه تقللومل د تقل دې شوي ماه شو مونږ د ځانه قوارین نه جوړه چې کمراون غغ اوانه تقلې محمد ابن سیرین رحمه اللہ تعالیٰ نام تابعیین هی آو دا خوبون و تابیر کی مشعورو شیخ سے مرد ظل و خلالیتا شتایا و زنانتی لپن کڑو د خوبون و تابیر تو واسی ناغوار تو وی ویعقب ابن سیرین رحمه اللہ تعالیٰ یستو و اغه وی دغه خوې خدای دې ووخې ما یې کته ووتیو وای چې دوه باندې کې دې اغه وی چې دبرځ د نمبر خلاص کړی ده یوه نمبر ما ولاوه اوسه ده څه شی ده مړي دا دته دا نمبر چې ته پاتې شې وارد سری قالینا زل الوذین داینم چې نه دا دین نه وره دغه دا فکر ته نری څنګه لواره چللې او ته چې کده وسې لکوم لوار نه ځکانو زدا کارز ترخانی او مشریتووب نه دی چې دې رچانه زکه نه کار سٹای کار اين هذا علم دين دا دين له لځه هرفتم بالحرف الدنيا دا له دنیا چې کمرې او کا سپنه نه دی چې تلانه چېانو نومروانی او بیا یو قانون دی چې د استاد اثر چي دی د معلم اثر په متعلم تي زګه معلم زګهون کې ویلو مطالعم دکعون کے بھی نبی آغا دا تعدیع کئی نو چه سا آغا کین آغا آغا دا تعدیع کئی چه آگی کمارا کم جی بھی آتا نو فانزرو آمان تا خضون دینکم لوگو گو رئی آمان تا خضون دینکم چه تازو جے کمدر دا دین دا, دا چانز دا گو رئی دین دا چانز دا گو رئی دین دا پارا عادلان بکار بی مخی حدیث تکمدر دی دیر سو یاحملو حاض العلم آ آدلان بکاردی، تیتی مادی سڑینا داغن ایلم زکا فواجادا عبدا من عبادنا عباد نزدگا فاندروا امان دا خضورتی نقوم نو بوری تاسو سلچان آخلی چگندر دید خل وان حوزیفا قالا یا ماشا رو کرران